Éjjel nagyon magas volt a láza, és többször leállt a légzése. Közben telefonálok anyunak, akivel otthon hagytam a fiamat, mert tudom, hogy zsombornak is 40 fokos láza van. Egész nap sírt. Anyu kéri, hogyha tudok, minél hamarabb menjek haza. Persze. Hogyha tudok. Leülök a folyosón egy pillanatra, és bőgni tudnék. Na hogy nem sírok, hanem teszem a dolgom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 A papbácsi zavarban van, röviden beszél. Amint teheti, elszalad. Apu sírján el néhány rokon szeretget, de nincsenek igazi emlékeim. Arra gondolok, milyen jó lenne már otthon. Amint hazaérünk, zsombor fel a láró hangál. Nem tetszik neki, hogy szomorú vagyok. Addig szalad, gál, még lever egy hatalmas fehér virágcserepet. A húgom hihetetlen reflexzel kapja el a virágot, mielőtt a gyerek fejére esne.